Benvinguts i benvingudes al Revolucionant Consciències, el programa de ràdio La Justa Revolta. La justa revolta. Bona tarda a totes i a tots. Avui estem aquí amb un nou programa de Revolució en consciències i avui treballarem una mica el tema de la geografia i gènere. Molts de vosaltres us preguntareu què significa geografia i gènere. I per, per esbrinar-ho, perquè ens expliqui, i veure quins àmbits es treballen, quins temes, etc, tenim avui amb nosaltres la Maria Rodó, que forma part del grup de recerca de geografia i gènere de l'Autònoma i també del col·lectiu Gatamaula de Barcelona. a la Maria. Hola. Amb la Maria estarem la Georgina, hola. la Marina, Bona tarda, jo, la Maria, hola, i el Luigi, que ens fa de tècnic. Que saluda amb la mà. <ríe> bés doncs per començar, com deia el Maria, segurament hi ha moltes persones que, que la Maria mena de distingir, que segurament no saben què és això de la geografia i el gènere. No? I es preguntaran bueno, què, què implica això? Usen diferent l'espai, homes i dones, quines diferències hi ha Maria això? Bueno, una mica si ens ho podies explicar, Maria. Doncs això de la geografia i el gènere surt des, de, des del feminisme, des de les geògrafes feministes comencen a, a criticar cap als anys 70 o així, que, que la geografia com a disciplina tenia era molt androcèntrica, no? que tota la visió que hi havia tant de les, dels llocs com de la natura, com la forma d'aproximar-se al que s'estudiava, l'objecte d'estudi, era una visió molt androcèntrica. I comencen a fer aquesta crítica i a posar de, de relleu que tot el que s'ha anat estudiant fins al moment de la relació entre el medi i les persones, no? que era el que al principi fa la geografia, o sigui, la relació que hi ha entre, entre llocs i persones, que no era entre persones, sinó que era dels homes amb els llocs, no? I comencen a posar de relleu com quina és la relació que tenen les dones amb els llocs. Així, no? com des del principi del feminisme que era visibilitzar una cosa que havia estat totalment absent. I llavors aquesta visibilització passa sobretot per per, per exemple posar de relleu com hi ha una divisió sexual que no només està en el treball, per exemple, sinó que és una divisió sexual especial, especial de, de l'espai, no? i com per exemple en els llocs de treball l'espai públic i l'espai privat com està separat per, per sexes i llavors a partir de, de veure quina, quina és aquesta separació i on estan les zones i on estan els homes això quina desigualtat implica més enllà i aquí comença com tota la crítica feminista dintre la geografia i llavors, evidentment, s'ha anat fent cada cop més complexa, no?, i ara amb el, el postestructuralisme, amb totes les teories feministes més contemporànies, doncs això s'ha arribat a fer realment molt complexa i també la concepció que hi ha de l'espai cada cop és més complexa, no? Primer tenia que l'espai era com un contenidor on hi havien unes coses, no?, no? Que, que passaven unes coses que es podia estudiar quantitativament i que hi havia unes persones que s'hi movien, no? unes relacions, uns trens que anaven i venien i, i ara l'espai s'entén d'una manera molt més complexa, no? que l'espai es fa, que l'espai es fa també en, el, en les relacions socials i que els espais adquireixen una identitat o un significat, per exemple, segons unes determinades relacions que s'hi donen, no? per exemple. Molt bé, molt, molt interessant. Sí, sí, i aleshores uh, tu estàs fent la tesina d'això, la, tesi, la tesi doctoral d'això, que per això ten convidat. Sí, i quins àmbits i, i temes es treballen en la geografia i el gènere? Doncs mira, un, de, un dels primers temes que, que, es, que es van treballar era aquest que us, que us explicava de, de l'espai públic i l'espai privat, no? Aquestes, com, aquesta, com aquesta separació de les esferes, llavors s'ha vist que potser no és tanta que on s'acaba l'espai públic i on s'acaba l'espai privat, però, per exemple, veure com a l'espai públic les dones no hi tenen el protagonisme que tenen els homes i que hi ha molts espais que estan vetats a les dones, no? de formes, algunes explícites i altres implícites. Mm -hmm. I aquí hi ha molts treballs a veure com les dones fan servir els espais públics de forma diferent. No? Hi ha un tema que és el de la mobilitat, per exemple, que fins que no es van fer estudis amb perspectiva de gènere sobre la mobilitat, es programaven, per exemple, els trens els autobusos amb, amb una mobilitat pendular no? de persones que eren homes que anaven i venien del treball no? i al matí anaven, al migdia potser tornaven i però segur que al vespre tornaven a casa no? i aquí ve tota una sèrie de població que no només són dones, és la gent gran la gent, altra gent que no té aquest tipus de feina no? que fan servir, per exemple, el transport públic d'una forma molt diferent no? doncs aquí hi ha tots uns estudis a veure com les dones fan servir l'espai públic d'una forma molt diferent i també com el tenen vetat per qüestions com la por. La por l'espai públic, és un tema molt treballat des de la geografia, i com hi ha tots uns itineraris que, tenen, que tota dona té, i això jo la tesi ho he treballat bastant, però com tota dona té uns itineraris per on no passa certes hores de la nit, no passa si, si va sola o no passa si va borrat o no passa si... No? Però segons tots uns criteris que tenim internalitzats, sí. cadascuna té els seus però que fan que no puguis accedir a l'espai públic de la mateixa manera que ho pot fer un home. No? Uh -huh. Això és, un, això és un, un dels temes que s'han treballat, però n'hi bueno, ha molts altres. I ara també des del gènere es treballa molt el tema de la sexualitat, no? com hi ha com barris, on, no? bueno, determinats barris que estan caracteritzats perquè hi ha un col·lectiu com Homes Gais no? que, que s'apropien de certs espais de les ciutats i uh -huh. perquè no són dones, per exemple. O, hi ha molts espais, i no només amb, amb la geografia urbana, sinó també amb la geografia rural també hi ha molts estudis i molts treballs fets de, de què passa amb la dona al món rural, quina, quina feina fa com es construeix aquesta feminitat depenent de, del lloc una mica aquests treballs, però bueno, n'hi ha de molts tipus, eh? També s'ha de dir que aquí no hi ha gairebé geografia i gènere, l'únic grup que hi ha és aquest de, de l'autònoma, del grup de geografia i gènere que fa molts anys que es va crear però la resta de l'estat espanyol no n'hi no ha cap més i en canvi a, a, arreu d'Europa i els Estats Units i també a Sud-amèrica n'hi ha algun es treballa molt i és una cosa que està bastant incorporada i que s'explica a, a grau, no bueno, s'explica als alumnes i està molt més difosa, però aquí realment és, és per difícil. Què? Per què aquí no? Bueno, aquí perquè anem una mica... Són, són molts anys de dictadura, jo crec, i molts anys de, de que la ciència ha estat molt tancada i aquí fins que no s'ha no internacionalitzat molt ha costat que entrés i també perquè la lluita feminista dintre de l'acadèmia ha costat no només en geografia sinó tots els àmbits però sempre són lluites i perquè hi ha aquestes lluites hi ha d'haver gent disposada a lluitar-ho i, bueno, i que existeixi no? hi ha d'haver dones sempre, mm. perquè acaben sent dones que, lluita, que treballen a les facultats perquè s'incorporin aquests temes. Quants anys fa que existeix el de l'autònoma? Deu fer 20 pico d'anys mm. des dels 80 jo diria i és perquè una, la, la que és la, la directora se'n va anar, bueno, va estar als Estats Units i allà va descobrir això del feminisme amb la geografia, no? que eren com dos àmbits separats, el feminisme era la política no? fora al carrer i la geografia era una cosa com científica que no tenia res a veure no? i llavors es va començar a posar el feminisme en la ciència i ella ho va portar aquí, però si no és, és molt excepcional eh, que hi això que aquí no, no, no, no passa a altres universitats vale, bueno, Volíem fer un tastet primer de què és de què era això de la geografia i gènere, i ara volíem entrar una mica amb el tu estàs treballant en concret i amb la teva tesi perquè ens expliquessis més. Que qui tingui ganes de, treball, de, de, bueno, de seguir explorant en temes de geografia i gènere pot mirar per internet, pot buscar llibres, si vols pot recomanar algun, Maria no hmm. sé si de la Maria Prats, per exemple, pot que sí. coses que s'hagin fet des d'aquest grup de recerca o pot buscar mm, altres autores, com per exemple... A hi ha una camarada molt, el que passa que, clar, com pel que deia, la majoria de coses estan en anglès i molt poques s'han traduït. i ha les que ha traduït aquest grup, que també moltes són en anglès, llavors costa molt trobar coses que no estiguin escrites en aquesta llengua. En català hi ha molt poca cosa, en castellà també poquíssima, però amb en qui llegeixi anglès i sí que n'hi ha molta. I n'hi ha una que es diu Gillian Rose, r o que té un llibre que es diu Femini Geography que és del 93 així, que és un dels primers llibres i aquest com un, per mi és com un manual a més és, és molt canyero és molt, és molt crític i és molt, és molt complet i per és, és com un manual que jo crec que és molt interessant vale, pues, Feta <laughs> aquesta introducció sobretot perquè clar, li donem un espai petitó a aquesta part i ens interessa molt que la Maria ens expliqui tota la resta pues, com a mínim que si mm -hmm. la gent té ganes de seguir indagant i, i li interessa el tema pues que, que pugui fer-ho Llavors, una mica, centrant-nos en la teva recerca, que es basa en la gent jove i l'ús i l'experiència dels espais públics urbans des d'una perspectiva feminista, interseccional, volíem saber una mica que ens expliquessis, començant, Bar, de què va i quin és el teu interès en aquest camp doncs em, va, em vaig posar en aquest en jo volia fer alguna cosa de gènere i havia estudiat polítiques i polítiques aquí no hi ha gaire temes de gènere ni hi havia cap grup ni res i em vaig, em vaig posar en aquest grup perquè havia possibilitat de, de demanar una beca també tenien un projecte sobre espais públics i gènere que a és un tema que sempre m'havia interessat sense saber massa què volia dir tampoc i, i en tema de joves que també l'havia treballat més en l'àmbit polític no fora i m'interessava, tenia algunes idees prèvies, segurament... Bueno, prejudici, segurament, no? Però algunes idees prèvies i, i volíem investigar què, què passava amb la gent jove a l'espai públic evidentment, des d'una perspectiva feminista o des del gènere. I llavors havíem d'escollir un lloc concret, com a geografia... Bueno, és molt important que hagi un lloc i que hi hagi uns espais físics també concrets i, com que soc de Manresa i em conec bé la ciutat, doncs vam escollir Manresa i llavors el que havia de fer a través d'entrevistes... De, entrevistar gent jo i veure què, què passava a l'espai públic Què passa que quan em vaig començar a posar vaig veure que, bueno, qui és jove no? i jo tinc una idea de qui és jove tipus jo, no? ser una persona i una mica els meus amics no? bueno, la gent que, que jo coneixia però clar, al començar a fer entrevistes vaig començar a veure que de gent jove n'hi ha molta i és molt diversa i molta no es pot semblar sé que no s'assembli gens a mi que pot tenir vides molt, bueno, una vida molt diferent a la meva i una experiència de l'espai també molt diferent ja sé sí, quan vaig començar a buscar donc noies marroquines immigrades aquí, eh, sud-americanes també noies bueno, llavors gais, lesbianes, vai començar com a diversificar no? noies que visquessin a barris perifèrics, o, al centre i que tinguessin activitats a la vida ben ben diferents. I evidentment sempre no és com noguis intentar que tot se n'és barrejant no? i que es barregés la classe, l'ètnia i la sexualitat no només una cosa sinó que s'embarregessin moltes ja tinc una noia que és lesbiana i marroquina doncs. no, bueno, veure aquestes, aquestes, com, com això podia afectar l'experiència de l'espai i clar, evidentment afecta molt i totes les idees que jo tenia prèvies o que anaven sortint llavors amb alguna entrevista variava totalment i va ser quan va entrar aquesta, això de la interseccionalitat que potser bueno, ja ho anirem explicant ho per... podem introduir ara, sí. no? perquè també potser no, no tothom sap de què va la interseccionalitat, vull dir que si ja, si ja ho expliques, fantàstic. Doncs la interseccionalitat és una, és una teoria que surt d'un moviment als Estats Units, sobretot, als anys 70 o així, que era tot una crítica que es feia al moviment feminista perquè era un moviment blanc que, que donava compte només a l'experiència de, de les dones blanques, no? i llavors des del, des del feminisme negre es troba tot una crítica a aquest feminisme perquè és racista, bàsicament, no? pot ser molt que tracti de dones, però no tracta els temes que afectaven a les dones negres, No es demanava que les dones blanques demanaven o deien que anar a treballar les alliberava i les negres deien que poden treballar en tota la vida sobreexplotades i que això no les ha alliberat de cap de les maneres, no?, i llavors també surten les lesbianes i diuen que no hi ha cap home que les oprimeixi a casa seva perquè no viuen amb monòmica, per tant, el que expliquen les, les feministes heterosexuals no té res a veure la seva vida, temes de sexualitat. I comença a haver aquesta crítica de que es comença a qüestionar el subjecte el feminisme, que el subjecte feminisme no podia ser aquesta dona blanca heterosexual de classe mitja perquè era una dona molt concreta. No? I es comença aquí a destapar tot el tema de la, de la diversitat i de la diferència dintre del subjecte del feminisme hi ha una teòrica que es diu Kimberly Crenshaw, que és la que bueno, s'inventa aquest concepte de la interseccionalitat i l'únic que ve a dir, que, que ara sembla molt fàcil, però és a dir que hi ha moltes identitats que estan relacionades entre elles i que aquests diferents eixos d'opressió s'experiencien de forma simultània. No? I llavors quan estudiem un fet, quan estudiem un grup o que sigui, hem d'entendre que si és a l'hora dona i elles doncs, són a l'hora dones, són a l'hora negres... I això no ho poden separar, no no ho viuen ara ho, pate ho pateixo com a negre, gai pateixo una cosa com a dona, sinó que en la seva vida ho en tot alhora i que això s'ha d'estudiar sempre tot conjuntament i amb aquesta teoria és la que vaig intentar aplicar jo perquè veia que que em passava, no el primer vaig entrevisr moltes noies blanques no que que de diferents edats i que mitjanava que eren diverses entre elles, però no ho eren tant, i, quan va... I sempre em parlaven de d'això de la por que us explicava als carrers, no? i com tenien aquesta por Bé, quan tornaven a casa a la nit, quan anaven de festa o el que sigui ja tenia això com un dels resultats de la meva recerca, de les entrevistes de la por a Manresa, a quins carrers i llavors a l'entrevistar una noia marroquina em va dir que ella no tenia por perquè no la deixaven sortir a la nit i que no havia sortit mai a la nit i que per tant no tenia por, no? Tot, tot, tot, tot, tot. A llavors vaig dir, val, doncs això no és una cosa que passi les dones, sinó que passa un determinat tipus de dona no? que sí, no. per la seva cultura o el que sigui té unes determinades pràctiques a l'espai i llavors em va ja començar a anar amb això perquè és, no pares, perquè sempre trobes gent que et, que et destrossa totes les altres coses, no? S'ho sí. desmunten, no? I has de sí. tornar a, a començar. Doncs mm -hmm. pues després d'aquesta introducció una mica de que és la tesi de la Maria, abans de continuar posem una miqueta de música i deixem descansar també la Maria. <ríe> Molt bé, que sí. Sí, sí, sí. Ja. Es que... parlat jo. No potser estigui. No potser estigui. No potser estigui. No potser estigui. Si I'll get out of all your boxes. I'll get out. You can't hold me in these chains. I'll get out. Ja, ja. Father, free me from this bondage Knowing my condition Is the reason I must change Your stinking resolution Is no type of solution Preventing me from freedom Maintaining your pollution I won't support your lie no more I won't even try no more If I have to die, oh Lord That's how I choose to live i won't be compromised no more I can't be victimized no more I just don't sympathize no more It's now I understand You just wanna use me You say love and abuse me You never thought you'd lose me But how quickly we forget That nothing is for certain You thought I'd stay here hurting trips just not working repressing me to death because now I'm choosing life yok I'll take the sacrifice yo. if everything must go and go thats how I choose to live no more compromises I see past of the skyless blindly through my control stealing my eternal Keep me as a slave, but I I'll get out. Oh, I'll get out of all your boxes, I get out. Oh, you get hold me in these chains, I'll get out. Oh, I want out of social body, knowing my condition. Oh, it's the reason I must change. see so what you see is what you get. Oh, and you ain't seen nothing yet. Oh, I don't care if you're upset. Oh, I don't care if you're upset i could tell less if you're upset so you don't change the truth and your hurt feelings no excuse to keep me in this box psychological locks repressing true expression cementing this repression promoting mass deception <laughs> so that no one can be healed i don't respect your system i won't protect your system Bueno, molt bé, doncs ara que ja hem fet una mica d'emmarcament que era la geografia i el gènere i ja hem començat a posar sobre la, ta sobre la taula quin és l'objecte d'estudiar una mica de la tesi de la Maria i no? ja hem vist el què, ara toca procedir al com eh, Sí, ara ens, ara ens expliques quins fonaments teòrics i quina metodologia utilitzes doncs els fonaments teòricos és una mica això que explicava, sempre des del feminisme i llavors intentar-hi, no sé, com més coses hi pugui posar millor, no? i com més coses que ho critiquin des de diverses bandes millor, no? amb tot el tema de, de, de la raça, per exemple, que aquí també es treballa superpoc doncs aquest que també m'ha preocupat bastant per això aquest exemple que us explicava abans, el tema de, de la classe també, que amb la gent jove és molt complicat de parlar de classe perquè bueno, de quina classe és la gent jove i com això determines que per parlar-ne se'n parla no? però si ho has de dir així una mica més específicament, una mica més rigorosament costa molt dir de quina classe és la gent jove si és, no pots tenir uns pares molt rics però tu viure de forma molt precària, no? llavors sí. bueno, és, és bastant complicat i, bueno, són, els fonaments sèrics són aquests, i, i la geografia però això ja són coses molt específiques de com s'entén l'espai, com s'entén el lloc però això aquí ja sí que ens aniríem potser una mica massa coses molt concretes però els metodològics sí que vaig començar intentant fer servir una metodologia participativa és una metodologia de les, de, no sé com es diu en català participatives encarades a l'acció diguéssim I, i vaig començar a fer uns, uns tallers o uns uns debats amb el grup feminista Acció Lila de Manresa, que les deveu conèixer uh -huh. I amb elles vam quedar molts dies i, bueno, i ho hem fet, ho vam fer superbé. Estaven supermotivades elles i vam parlar tots aquests temes de com velles en tenien l'espai públic, com si movien, dels temes aquests de la por i, i realment canvien molt de fer entrevistes així individuals a fer-les amb grup i a més amb unes noies que tenen Bueno, tenen unes nocions feministes i tenen, fan un treball feminista, però són molt joves també, no? que també té la gràcia que no és gent que ja havia de tornada de tot i que ja se sap tot, sinó que allà hi havia com molts temes que no havien treballat i això va ser super interessant. I amb aquestes metodologies i també he après molt i crec que està molt bé també bueno, fer fer recerques que, que incloïn una mica aquesta participació també de gent que ja està organitzada, no? que si no tampoc fa recerca mai amb aquesta gent i de gent que té un coneixement potser més bé, bueno, un coneixement pensat no? i quan és així un col·lectiu també jo crec que creix molt el coneixement perquè es es, fa, es crea, no? d'estimitament de passa això perquè ens passa i de coses d'experiències individuals s'acaben fent qüestions polítiques i, so, i socials o no? bueno, estructurals quan sembla que només són experiències I llavors, a part d'aquesta, la metodologia són sempre entrevistes qualitatives amb profunditat i, i llavors... La forma d'analitzar-les, que és amb el que m'he estat centrant més, és que cal en tenir tota aquesta informació interseccional i de tants tipus diferents i que res no hi havia res que fos ni majoritari que tot mira contradictori entre no? tot era... I, i, i costava molt de veure no? també quines eren les causes de determinades opressions. Llavors el que vaig fer va ser intentar bueno, inventar-me uns, uns mapes uns, que són com uns, uns dibuixos que representen la interseccionalitat i, i això són cada, per cada lloc que, que les persones entrevistades em diuen que és significatiu per elles I intento veure com s'hi senten per, cada, per cinc identitats que són de, de classe, d'ètnia, de gènere de sexualitat i d'edat i, i per quins quin d'aquests eixos senten una opressió o senten un, un benestar i això ha portat bueno, amb això m'he estat dedicant molt intentant fer de cada, de cada persona i això i visualment es veu molt no? com hi ha gent, algun noi aquí li he fet una entrevista són tot línies rectes no, no hi ha cap, cap punt que estigui una mica accentuat per alguna opressió i hi ha gent que realment té el, el privilegi d'anar per tot arreu tranquil·lament no? que a vegades només mirem la desigualtat amb coses molt no econòmiques amb molt, o no, molt materials i molt tangibles i l'experiència la, la tractem molt poc i d'aquesta manera es, es, es visibilitza molt l'experiència de, de l'opressió, no? I, per exemple, amb, amb les noies lesbianes, l'experiència que tenen a l'espai públic amb, el, amb aquest tema, amb el tema de la sexualitat, és, és de... bé, bueno, que no poden mostrar o Manresa és Manresa és rural això. Que jo sentira molta gent, però jo sóc de Manresa i jo ho dic, Manresa és una ciutat, però té esperit una mica de, de poble. I amb aquest tema m'he trobat amb situacions molt molt complicades i molt, bueno, i molt doloroses, entrevistes també molt molt molt fortes però que en canvi l'espai públic com a joves els és un espai d'alliberament, perquè a casa tampoc estan bé, o no ho dir. Llavors, bueno, l'espai públic no és ni una cosa ni l'altra, ho és tot alhora i per gent que té diverses, bueno, com tothom, no? per diverses identitats, algunes que són contradictòries, doncs els espais tenen rols molt diferents. Llavors la metodologia és una mica intentar, és una metodologia d'anàlisi, que és intentar agafar tota aquesta informació i representar una mica de forma de forma visual perquè sigui fàcil de d'analitzar-li també d'explicar-la, perquè no me la quedi només jo i fotllar un text que no en tingui ningú i que sigui una cosa que es pugui difondre, que es pugui explicar, que pugui servir també a altra gent per fer-ho, per fer-ho igual. O oh, quin trastant. I te centres només a Manresa? Sí. sí. Sí. les entrevistes són només a Manresa, però clar, els temes que tracto, els intento comparar amb coses, altres coses que llegeixo. I, i no és tan diferent d'altres llocs eh? per, bueno, per altres coses que he llegit vull dir, és la, la recerca empírica sí que és només a Manresa però intento que siguin coses o generalitzables o que es puguin comparar al menys conceptualment amb altres llocs no? vull dir que serveixin per entendre què passa a altres llocs I les edats mínima i màxima quines són? Jo agafo dels 16 als 29 perquè hi ha tot, hi ha tot un que, hi entreu? En sí, sí. hi ha una ja que no, no no direm qui <ríe> però bueno, realment a mi no no hi ha tot un debat, ho començar a llegir tota gent que es passa tota la vida intentant descobrir quina edat comença quina edat. a mi no m'importava gens i la la Generalitat agafa aquesta edat per fer els seus estudis i jo vaig dir pues, mira, Clar. ja tinc l'excusa i vaig agafar aquesta edat perquè també hi ha dades, informacions i la gent aquí fa servir aquesta i ja m'estava bé però jo sí, no sé quants entens, però també t'agafaria com a jove <ríe> Bé, aquesta persona acaba de marxar. <ríe> I una mica per continuar, de fet, ja estàs apuntant moltes coses de, la, de les que et volíem preguntar i de les que ens interessava que ens parlessis. No? I una era quins resultats començaves a obtenir i has apuntat que és molt difícil per exemple, trobar resultats que siguin majoritaris, mm. has començat a apuntar coses com què passa, per exemple, amb, amb temes de sexualitat en l'espai públic, ens pots comentar en primícia altres, alguns altres resultats? Jo, jo crec que el primer resultat és que, és que realment l'experiència és interseccional i això ja per mi és un resultat molt important, no? com demostrar que només amb el gènere no podem explicar què passa ni als homes ni a les dones, que s'han d'intentar incloure altres coses i, que, I per mi això és un resultat, intentar fer estudis que tinguin en compte la diferència, sigui amb el que sigui, com parlem de classe, doncs també s'ha d'incorporar, vull dir, sempre intentar incorporar-ho. I jo crec que és el primer resultat, no? que la meva tesi demostra que segons les teves diferents identitats, vius l'espai públic de forma molt diferent. Això és una cosa que aquí tampoc s'accepta, no? O sigui que jo ja l'entenc com la primera cosa que he desgobert, no? I llavors coses com més, més específiques amb el tema de la sexualitat, és un dels temes que més m'ha sorprès perquè jo primer anava més amb el tema del gènere i el tema de la por el tema de la por sí que és un, una cosa que que he trobat, a part amb aquestes noies marroquines, és molt fort com totes les noies tenen uns itineraris i tenen tots uns trucos i unes, però unes estratègies desenvolupades que llavors si tu pares de pensar també les tens tu eh? perquè llavors jo a les entrevistes també penso clau bueno, sorprèn molt però jo em faig una altra de cosa, no? Però la gent, les noies tenen unes, unes estratègies molt molt desenvolupades de com moure's per l'espai públic i de com fer front a, bueno, a l'otípic, no? als piropos, a comentaris que et puguin fer, o només l'estat aquest d'alerta, que jo entenc que l'estat d'alerta en si mateix és una, una violència contra les dones perquè restringeix la nostra mobilitat i no, no tindríem per què anar en un estat d'alerta i quan els altres van tranquil·lament amb coses com una que em diu bueno, no, jo, jo no tinc por, no sé què, jo molt bé però no em paro a fumar o no, no bueno, bueno, ja et pares de fumar un altre sí que és para a fumar no? Vull dir, no, no, no vas allà amb por de tinc una poca, no puc sortir de casa però és aquest, aquest estat d'alerta i això sí que és amb bueno, amb la gran majoria de noies I en canvi els nois n'hi ha molts que els encanten a la nit sols, tornar a casa és un moment de tranquil·litat, es posa en música això, la diferència és, és molt heavy realment i jo primer em volia centrar en temes més aquests de gènere que tenien més a veure amb, no?, amb si eren nois o eren noies el que vaig veure és que en temes de sexualitat l'experiència de l'espai públic era molt, molt, molt diferent amb temes de, bueno, comparada amb les persones heterosexuals i qui hi havia entrevistat i, i aquest tema l'he estat treballant molt últimament i bueno, no, no sé si hi ha grans coses noves l -l -l -l el resultat nou és que el fet de ser joves i el fet de ser noies sobretot determina moltíssim, no és només la sexualitat si no per exemple, els joves no tenen si no viuen amb parella o no tenen o no viuen fora de casa dels seus pares, a no tenen llocs on està, no poden estar en lloc perquè en lloc és també creacióu i poden anar amb, amb la seva parella i a l'aspect públic tampoc hi poden estar, llavors si s'amagren a llocs a algun parc que hi ha amb Andreès aquí van llavors tenen por perquè són nois. Ui, se sent sí, no, jo ja sento. no jo no em sento. Doncs si, si van a algun lloc d'aquests, llavors tenen, tenen por com a, com a noies en aquests parcs, no llavors que no, que l'experiència realment també és interseccional amb elles i que no és només la, la sexualitat el que les determina. I tot també unes estratègies de com, quan donar-se la mà, quan fer-se un petó, quan no, i estan sempre també haver-ho de decidir. I entenc també que, que el, sol, el, el sol fet d'haver de decidir quan donar-se la mà o quan o quan no, no quan es poden fer un pató, entenc que això, això també és una no, és una violència, no? Està sempre pendent de quin gi es pots fer, quin moviment pots fer, quin no, segons en quin bar estàs, en quin carrer estàs, i com sí. et pots moure. Aquests són els com temes com que han sortit molt a la llum. I llavors també amb, amb temes d'ètnia, també el que el que es veu molt és com que moltíssim amb el gènere. Vull dir, com les noies tenen un accés molt restringit a l'espai públic i se senten molt, moltes el que comenten és que es, se senten molt controlades en els seus propis barris vull dir que això que sembla a vegades que un espai un barri de marroquins estan tots molt bé els marroquins bueno, pues, amb qui es va parlar, amb quan surten a la tele sempre surten els homes parlant però les dones viuen molt diferent en els seus barris no? se senten molt controlades i en canvi els agrada molt anar-se'n a llocs ben llunyans de la ciutat i elles no tenen por ni res i els, i els encanta anar-se'n lluny no? això no sé si són totes però sí que, que sorprèn perquè a vegades molts estereotips amb això cal dirar a quedar-se a la seva comunitat perquè es se senten més identificades i realment el que tenen necessitat moltes dones és de sortir d'aquest espai de control, no? Bueno, en realitat una mica és amb, amb els pobles, no? Moltes vegades també la gent ha buscat o, o les ciutats, o fugir del propi poble ha sigut una, una via com per poder viure moltes coses que en el poble el control social és molt gran, no? Vull dir que en aquest sentit seria Correcte. I amb la gent jove jo crec que passa molt i Manresa funciona molt com això, no? a mi moltes no ja és la gent jove però, i les, les lesbianes sobretot, quan parlen de Barcelona és com si fos un, bueno, el paradís, no? Però llavors també el que m'he donat és que no és Barcelona, no és això de l'exili aquest el, el sexilio que diu no? d'aquestes. No, no és només marxar de l'úr rural i anar-te'n a l'urbà, sinó que moltes d'elles si anessin a Vic o vinguessin aquí a Sabadell també estarien bé, o sigui que al final el problema al final el problema és el, és el control social que fa Manresa cap, cap, cap a elles, no? Sí. Però no, no és només que per les característiques pròpies de Manresa, que sigui pitjor que una altra ciutat, sinó que és la seva ciutat. I que estan molt controlades i que, clar, no, és que si em veu... No, els meus pares no hi són, però és que hi ha un, tinc un tiet que viu aquí també. I si em veu el meu tiet, o em veu algú que coneix el meu tiet, no? Mm -hmm. Va, Adela, tu, sí, sí. Vols afegir alguna cosa més de resultats, conclusions, coses? M'imagino que encara estàs en el camí i suposo que aniran apareixent coses noves al llarg de quan, quan acabis tota, bueno, tota la teva tesi i segurament et tornarem aquest cop a convidar perquè ens acabis d'explicar com ha acabat aquest, aquest procés no? d'aprenentatge teu i d'estudi de, de, de tot això que estàs comentant. Posem una mica de música i tancarem ja l'entrevista una mica que ens expliqui la Maria les propostes a partir d'això que està estudiant, de coses que podrien canviar. The blame on now I call know your father You say they came and they took all we have posé They have to take the abuse And they have caused our present state With antagonist to read Use our goodness and nourishment In the name of missionary That's who are blind us They saved us, misplaced us Strengthened us, saddened us, standing Got to learn from pain, pain. Uh -huh. Now it's up to us to Gain some recognition uh -huh. If we stop blaming We could get a better condition uh -huh. Wake up world well. Wake up world well. <laughs> bé, bueno, molt bé, doncs ens doncs hem quedat una mica amb els resultats, no? No sé si vols afegir alguna cosa dels resultats, Maria? O... Bé, bueno, com a resultat que encara, que encara no tinc, però sí que és una cosa que, que m'interessa trobar o acabar de treballar més del tema de la masculinitat que a vegades és del feminisme, només es treballa què passa amb les dones, amb la feminitat, no? i sempre hi tenim moltes qüestions i no? trobem molts problemes que hem de solucionar. I el tema de com afecta la masculinitat a l'espai les, públic, tant tant per perquè dona uns certs privilegis, com també com està reprimida. No? I en temes com... Hi ha, hi ha per exemple, el, quan guanya el Barça o quan el Barça guanyarà durant aquests últims anys que Barcelona, per exemple, hi ha tots aquests merders sempre, no?, a les, a les nits després de que guanyi, sí. que el dia següent sempre el, els titulars o les notícies, que me les he estat mirant, les he estat buscant, sempre parlen dels joves, no joves, jovenes violentes, jovenes violentes, no sé què, I, i si et mires les fotos o els vídeos, no jovenes no saps si ho són, perquè ja ha i no tan jovenes, però tots són, són homes, no? I llavors com com hi ha una manera d'actuar a l'espai públic, en aquest cas és la masculinitat el que la, el que la protueix, no? Mm. O Siguin homes o dones, però, però vull dir, també podria haver -hi una dona que tingués una, una actitud... De, pròpia de la masculinitat no mm -hmm. però com això afecta l'espai públic i en canvi criminalitza un col·lectiu com la gent jove que no sé si és una qüestió de l'edat el que fa fer això no? sí. I, aquest, i crec que és un tema que, aquest, que, bueno, que, que és interessant de treballar i en res amb alguna cosa m'he estat mirant com es criminalitza molt amb el tema de la raça per exemple, es criminalitza molt els immigrants homes, no tant les dones en, en, exceptuant les, les prostitutes eh, mm -hmm. o les que són sospitoses de ser prostitutes però no és, és és molt diferent com es, com es tracta els homes marroquins i les homes marroquines és un punt de vista de la repressió policial, per exemple bueno, mm. també centrar-me en aquests temes que crec que també formen part de la gent de feminista o haurien de formar-ne part no de costum, mm. també són qüestions de gènere el que passa que passen a, als homes no i aquí encara no tinc gaire resultats perquè és una mica complicat també quan jo vaig a fer entrevistes és més, molt més fàcil amb noies que amb nois també s'obren diferent i parlen diferent les noies, amb els nois anant jo a bueno, n'hi ha algun que no et vol explicar res un altre que, bueno, és una relació molt diferent també, no? Com a entrevistadora jo com a... Clar, clar. però bueno, aquest és un tema que, per la propera encara oh, no... no... Molt bé, ja ens explicaràs també, sí. ja tornarem a convidar-nos o vens a fer una xerrada Vale, doncs per, per acabar l'entrevista, volíem demanar si tu podies destacar algunes propostes feministes que s'hagin fet al respecte entorn a l'ús de l'espai Jo, jo n'hi ha una que, que a més, també ha estat Participant que és la durant les jornades de, del 8 de març, que es porten ja dos anys, que serà el tercer any, de ser Barmar la Gorda, que es fa la mani nocturna que es diu La, la nit és nostra, que és una ocupació de, dels espais públics a la nit. És una manifestació com qualsevol altra. que passa és que és de nit i és no mixta, és només per dones lesbianes i trans. I es fa aquest any suposo que també es farà el dia 7 de març i es porta fent dos anys i realment és una visió molt diferent de, de, de l'espai, com a dones i també de les manifestacions. És per dones, per lesbianes i per trans, no <laughs> pels tres. Que sou, no. Sí. Dones lesbianes i trans de tota l'hora pensaven, no sé... Sí, sempre, perquè sempre es fa, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. costat d'aconseguir el consens de ficar aquests tres sí, sí, sí, aquests. aquests tres noms i jo crec que aquest és un, és un gran exemple de, bueno, contra aquesta això de la Pols Carrers i la, i la nostra limitació de l'accés a l'espai, doncs l'ocupació col·lectiva dels espais i la presa aquesta, bueno, és un empoderament, un empoderament col·lectiu, no? El dia següent potser tens por igual, o potser el dia següent no tens por igual, no? Potser al cap d'una setmana i ja sí, però és bueno, una mica que se't queda, no?, el, aquesta sensació. jo que creix que n'és una, el tema, l'any passat també el rabat, que hi aquesta manifestació de les prostitutes, com va dir tot aquest tema de la criminalització, amb els denants, ser tot plegat, també que surtin al carrer, que l'ocupin de dia, i d'una altra manera també és un bueno, no, polític danòmic la, la seva situació i la seva, la seva situació no jo crec que de, que de, de propostes n'hi ha, ha moltes i qualsevol cosa que sigui sortir al carrer i que un col·lectiu que normalment no no hi és l'ocupin no d'alguna manera i siguis faci present i és facil notar jo crec que, que això ajuda a no a visibilitzar almenys també no preguntarà que parlaves d'això sortir sortia el, i quan tambélli en tum el tema de masculinitat. El, quan tu parles d'ús de l'espai, és espai públic sempre on t'estàs centrant no també l'espai privat? Ho dic perquè aquí huh. el tema de gènere també pot ser molt interessant. I... Jo, jo faig espai públic, perquè el projecte també on estic és sobre l'espai públic, el que passa que, clar, defineix espai públic, perquè què, què és un espai públic? no hi ha, Hi ha gent que diu que una, que una persona jove és més públic el menjador de casa seva amb els seus pares que un carrer, un, un carreró fosc, no? on pot tenir més intimitat i pot ser més un espai privat seu que el menjador de casa seva. Llavors, bueno, és, és una dicotomia que, està molt, que és molt controvertida amb el gènere encara més, que és un espai públic i que és privat, i, i perquè no pot ser públic també un espai que en principi l'entendríem com a privat, també quina és la línia, no? Si un bar és o no, una discoteca, si, si et fan pagar, si no, vull dir, tot un, si són públics quan institucionals, no? Uh -huh. o, o, o què vol dir? Vull dir, això hi ha tot un, tot un debat. Però, sigui com sigui, sí que em centro més amb què passa al, al carrer i els llocs que es, que es fan que la gent jove fa servir, on es relaciona amb altra gent, no? No tant que els hi passa a casa seva. Però sempre a casa seva que és com l'espai privat per excel·lència sempre serveix per, per comparar i perquè bueno, dona molta informació també del que passa l'espai públic no? uh -huh. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa, Maria Em sembla que sí. Sí, no, he, he parlat d'alguna no? molt, molt interessants dir moltes coses doncs res, agrair-te molt que hagis vingut i ha estat molt interessant no, doncs Gràcies que, a vosaltres A tothom li agradarà molt, merci i ja passaríem al, al final del programa que són a les seccions típiques no? uh -huh. per començar volíem recomanar un blog, que aquest, en aquest cas el recomanarà el Luigi és <ríe> es que el tens tu aquí l'ordinador ara li agafa la vergonya ah no però, vale aquest d'aquí, oi? és un blog que es diu a veure, la Marina ens ho explicarà millor també que jo segurament el blog es diu Antes que, no, que és d'un llibre que em trec que es diu Tot amor de sí, l'amor no, no a l'amor No tinc davant, el títol El llibre es diu De l'amor a l'amor deriva sobre amor, sexe i llibertat en les relacions humanes Sí, i si baixes Jordina <ríe> <i> és <ríe> que té a l'ordinador És que hauria estat més fàcil que ho fes el Luigi, realment Sí <ríe> Més? No, aquí està bé Doncs llegeixo directament de, de la pàgina Eh, diu, Després de quasi quatre anys de funcionament del blog antes muerta que sumisa, tenemos el placer i l'legria de presentar el libro de l'amor a l'amor. Són alguns dels textos i poemes de i diu el, el nom de, de les autores i, i, i, i amb els dibuixos amb les il·lustracions de Joan Turú. fa dues setmanes es va fer la presentació a Barcelona a Barrria el Congrés i pel que m'han dit gent que hi ha anat a la presentació que, que estava forçada que és molt interessant al mateix blog hi ha els punts de venda i, i això Molt bé, que pot estar sí. molt, bé. Vale, pues molt bé Una altra cosa que recomanem És un altre blog que ens volia recomanar la Maria això. Maria? Sí, bueno, és, un, és un certamen que finalitza la presentació finalitza el 8 de, de febrer i és un certamen de, de contes de les vianes amb final feliç que el bloc és, es diu I vis felices que bueno, és un certamen que convida l'escriptura de, de contes sobre lesbianes que tinguin un final, feli, un final feliç donat que tot el que s'ha escrit sempre és molt tràgic i amb finals <laughs> horribles i com per canviar una mica la cara aquest tema i veure que també es pot... No, bueno, coses més alegres i més divertides i amb una mica d'humor ah. Doncs us animem a participar Que maco i la Georgina tenia una altra a recomanar? No m'ho podia estar de dir. Mira, no anava a parlar de la Simone de Beauvoir, però ho faré. Perquè hauria fet, si no m'equivoco, el passat 8 de gener, hauria fet, crec, 102 anys. I crec que bueno, doncs està bé recordar-la, perquè sempre està bé recordar la Simone de Beauvoir. I, i, i, re, i per recomanar, també aprofitant la bienentesa, el 15 de gener va fer 93 anys que va morir Rosa de Luxemburg i bueno, doncs, m'havien pensat en recomanar un dels seus llibres potser més destacats, que és el de Reforma o Revolució, i sobretot hi ha una pel·li molt maca que explica la seva vida òbviament des de la vessant humana però sobretot també des de la vessant revolucionària i combativa, que es diu Rosa Luxemburg, és una pel·li biogràfica que va fer la directora Margaret von Trota l'any 1986 que està molt bé Molt bé Doncs passem a una altra secció ja hem vist els Recomana i ara passaríem a el Felicitar Jo primer de tot volia felicitar la Marina perquè... Ens ha buscat moltes músiques i era un tema pendent que teníem del programa, jo crec, des de fa 3 o 4 anys, de buscar músiques diferents, i finalment algú s'ha dignat a fer-ho i la volia felicitar. Gràcies. Molt bé. Un altre, ens volem felicitar en els col·lectius feministes per una jornada que vam dur a terme el passat dissabte a Tarragona, que vam participar-hi Cau de Llunes, que són de Tarragona, Gatamaula, de Barcelona Adonat, de Cardedeu i Justa Revolta, de Sabadell i diverses dones també individuals i bueno, felicitar-nos per la voluntat que de seguir construint el feminisme revolucionari des de la base Ens expliques una mica qui, de què anaven les jornades? Va ser, sí, les jornades era una mica establir un punt de trobada volien anar més enllà però bueno, va quedar en això establir un punt de trobada per dir bueno, com a col·lectius feministes que estem treballant en el tema de gènere com, enfo com enfoquem tot el que està passant de la crisi no? i vam pensar una mica vam fer al matí van ser xerrades sobre crisi i gènere i que van venir la Carolina Rezio la, la, la Maria Jesús Izquierdo i és una altra noia que no me'n la Vicky Saldavila crec que es diu que és de Taifa i al mateix va ser així més de rebre formació i a la tarda més de traçar quines creiem que, que eren les línies estratègiques polítiques a seguir una mica està molt bé. Bueno, sempre estan bé aquestes trobades d'intercanvi. Molt bé. Doncs també volem felicitar unes altres jornades eh, que es van fer des de l'Escola Lliure al Sol el, també el passat cap de setmana sobre lleure i sexisme. El dissabte passat. Molt bé. I, sí. Doncs, ah, bueno, de fet, ja ho havíem dit en un altre programa, però ho recordem. A l'Escola del del Sol també havia fet un dossier que es deia El sexe dels àngels i que treballava sobretot sobre el tema del sexisme amb, amb el tema de l'educació en el lleure. Llavors el recomanem perquè sempre va bé i hi ha molta gent que està implicada en aquest camp. I finalment, tirem el riu, la Georgina. Jo... No, començo la Jussi, jo. No la volem tirar el riu les rebaixes. Aquest mes tirem el riu les rebaixes per consumistes i sexistes. I en relació a això, volem felicitar a Arran per la campanya que, que ha fet durant aquest mes contra les rebaixes. Molt bé. I ara sí, Jorgina. No? Sí, sí i volíem tirar molt, molt al riu i tirar-lo molt a la més baixa profunditat del riu una, una, és una empresa que s'ha fet que es diu Prenzelàndia que fa com uns extraescolars no? bueno, ho, vam, ho vam veure perquè hi havia unes ofertes no? per treballar allà i tot de, de feina Eh, que és com uns extraescolars orientats a nenes perquè aprenguin a ser princeses no? i que els ensenyen doncs, coses vitals com fer-se la manicura eh, fan un desfile de modelos pels pares no? Bueno o sigui, la recreació més rància dels estereotips sexistes feta a empresa passava, és que això del, um, passava a Gandia precisament dels, sí. és igual però hi ha diverses tenen diverses seus obertes arreu de l'estat i ara en volen una, obrir una Barcelona, que ja veurem què s'ha de fer si no obren una bé, doncs fins aquí el programa d'avui de Revolucionant Consciències agrair una altra vegada a la Maria el fet d'haver vingut i ens acomiadem, Déu. Vajeve, cantam la va, cantam dolc compass de su corazon, que pelorego, desta serio, sul destania, la grima estrano, la grima estrano. Salutacions de la Galícia, i sí, que son una vida pena estar, por su rádio, tiras que són fines com arena te s'eixint tensió la bossa de la tensió de totes